اندلوس اندلوس يا ارض اندلوس الحبيبه كلميني اني بكيت على فراقك كيف لم توسيني عندما ناديتيني في صمتٍ لم أتك اللامي وقعدت عن ارض انتبهت عن ربع Allah Žešanoj je od svoje milosti dao da se pojavio čovjek koji je bio zaista kerametom u momentu, a to je Abdurrahman Dahin, a to je stvari eh, jedan od onih koji su uspjeli da sačuvaju glavu i da pobjegnu od, od emira, odnosno od, od djeci emevijske porodice, Abdurrahman ibn Moavije ibn Hišam. Hišam je bio znači, jedan od, zadnji od, od pravidnih halifa, od dobrih halifa emevijskog hilafeta. Naci njegov unuk od njegovog znači od njegovog sina. Vidite, znači Abdurrahman ibn Mawije sa svojih 19 godina, 19 godina kada je znači kada su Abasije preuzeli uh, hilafet od Mevija 132 godine. Od tog perioda 1386 godina je se ovaj Abdurrahman ibn Mawije krio uh, nasljedstvo sačuvao glavu da ga ne ubiju i Abasije izdal takav uh, uh, imali su takav, jel, takav zahtjev i tako sprovodili politiku da su a, naredili da se s, svaki punoljetni, e, punoljetni član Emevijske poruce koji, koji je mu ehel, kako, koji je koji je sposoban da, da, pre, da preuzme vlast na bilo kojem oblašu da je obaveza da se ubije. Pa tako da su i tražili na svakom mjestu i ubijali gdje gospodina što davali im sigurno, slažno mm -hmm. pa bi ih onda ubijali. E, pomenuo smo detalje toga kako se deslo gonom drahman divije bježeći od mevi od meviya odnosno od abasija ili takozvani je l raja to sud crnih zastava abasi su imali je obiježe svoje da su imali crno os ili crno odišu zastave je se na onaj hadis koji hadiskoj ima slabosti koji bliže od aut kako se pojaviti mehdi sa Crni, gdje će se Crni zasid iz pravca istoka, a, a Basijska država je nastala, njena snaga počela, uzvar, jeli, počela sa istoka. Počela se istoka i tu je začeta njihova država od poznate osobe koje je osvarao i formirao njihovu državu, pa za gledanje poslije jeli, smaki je ubili. Uglavnom, e, Abdrahman Mavi, znači bježeći od njih, dolazi u Sjevernu Afriku. U Sjevernu Africi e, također nalazi drugi problem, a to je da se tada pojavlju havarić. Havardžovi koji, koji mi znamo, kroz istoriju koje smo učili, znači pojavljaju pojavlja se skupine Abdrahman ibn Habib kao vođa Havardža u sjeveru na Africi, a oni posebno nisu, nisu, jel, nisu voljeli Emevije, zato što su Emevije njih jeli u stvari i, i zatrli njihov trak, pokud za stvarima Hadžađ ibn Jusufa. Pa je, znači, i s njihove strane bila potjera za Abdrahman ibn Aviju, tako da je Abdrahman ibn Aviju, znači, nije izbora i njegova procjena je bila u stvari da prijeđe u Endelos, i nakon il ispitivanja stanja u Endelosu istraživanje i tako dalje e, stanja sa svojim jel, saputnikom i slugom Bedrom odragamit e, mavi prelazi u Endelus i tamo Endelus je našao skupinu skupinu jedno pleme jemensko sa kojim je dogovorio zajedničko e, podpomaganje u uspostavljanju države uglavnom znači druga je to priča kako se sve to desilo na koji način Abdrahman ibn Maavije je uspio, znači, za kraći period da objedini Endelus, da stavi pod, pod jednu kapu, pod jednu vlast, da pobijedi u prvoj najbitnijog bitci, a to je Melkejato Musara, naši bitka kod Musari, tako se zvala, znači ta prva bitka najveća koju vode Abdrahman ibn Maavije u, u dogovor sa, sa, plemenom, sa plemenom od, od Jemenaca protiv uh, tadašnjeg namisnika Endelusa, koji stvar ne imao vlast svojim rukama, ali imao najveću vojsko, a to je uh, Bojusfa Fiherija. I u toj bici je Abdrahman i Mavija, znači, bljesnila njegova genialnost, kao i vojskovođe, kao, kao velikana ovog umeta, je izvojevao pobjedu i ostvario mnoge druge stvari koje smo prošli put spominjali vezano za njega i njegovu ličnost i njegovu sposobnost uh, vođenja vojske i upravljanja države i tome slično. Uglavnom, nakon toga je Audrahmad Ibn Avije uspostavio u Endelusu, eh, ispunio taj, to baš što se kaže, jel, da je samo keramet mogao spasiti eh, tu državu od, od rušenja, od pada, od nestanka muslimanske države u Endelusu, a Audrahmad Ibn Avije je znači, for, napravio formirao državu koja je, eh, koja je postala jel, uzor, koja je postala, postala uzor svim drugim državama oko njega, postala toliko jaka, toliko snažna. On je vladao od 138. godine do 172. godine, znači skoro nekih e, 34 godine bio na vlasti. E, u, u tom periodu e, on je znači, preuzeo vlast u čitavom Endelusu. U tom periodu se desilo preko 200 stotine pobuna protiv njega. E, 25 pobuna je bilo velikih pobuna, znači velikih razmjera, koji je siln moge da, da unište u državu koju je on e, Od njegovoj, znači, genijalnosti i sposobnosti je to da je sve i jednu pobunu ugušio, s pravom. U prošlom pridavanju spominjali smo neke od tih pobuna. Uglavnom, e, veličinu Avdrahmana ibn Dahila, u veličini njegovoj i genijalnosti njegovoj, svjedočio sam Ebu Džafer Mansur, tadašnji, jel, njegov suparnik u Abbasijskom kelafetu znači halifa, drugih halifa kod Abbasija, kada je on njega prozvao da je, da je on za da nosi naziv Sakro Korejš, a, Korejšijski soko, odnosno, šta to znači? znači najveći, najučeniji primjer ponosnog a, velikog vojskovođe, ratnika, vladara i namjesnika. On znači, a, a Mujafe bin Suryokupio svoje svoje uže saradnike pitao jel koga bi, koga vi, koga bi vi nazvali od od Kureišija, sahrun Kureiš. Narodao kažem sahr Kureiš, znači Kureišski Sokol to to je sinonim za osobu najuspješniju u u u znači, u moći vladanja Pa su njegovi, jel, njegovi, uh, njegovi uži saradnici, njegovi pomoćnici, savjetnici, odmah ukazali da, da da je to u stvari on, pa on to zanegirao, pa su onda rekli na drugi da bude osim Moavije i, i, i Sufjan, pa su pa onda rekao da nije ni on, on še, pa onda može jedino biti Abd al-Med ibn Mervan, pa je rekao da ni on, pa kažemo da ne znamo kako to mogu biti. Pa je onda, znači je Buđafran Mansur koji su stvari borio protiv, protiv Abd al-Rahman i Buđavije, eh, Dahila, koje je u, u Engelsu, znači, obnovio emeovijsku državu, emeovijski ime Aret, upravu. On je za njeg posvjedočio, znači, da on zaslužuje da nosi taj naziv. I čak ga opisao riječima detaljno, spominjali smo taj njegov govor, znači, kaže za osobu, znači, koja je sama ušla u tu državu, nepoznavajući, sta, nepoznavajući tu državu, sam je došao pa je znači, uredio tu državu znači, ušao je sa svojom sa svojom sposobnošću pa znači koji odgojio ga njegov, njegov njegov otac i njegov djed Hişam koji se odgojili na sposobnosti upravljanja vladanja sa velikim znanjem sa jakom voljom željeznom sa sa sposobnošću upravljanja vladanja i e, znači, i moći da uredi državu na ona način kako uredio tako dalje znači pohvalio ga sa najvećim vidom e, opisa pohvali. Jako bio zadivljen sa njim. Da, da, da, da može jedna osoba tako jedna takvom stranom, mjesno stranom strano teritoriji da da nešto tako uradi, ne samo to, nego je uspijeo znači, da napravi jednu državu koja, koja kada je udario njene temelje, ta država je narodni, vjesto, neki kažu 300, neki 400 godina je udarla je temelje e, e, entelsku državi da da je više nisu je da je da je da je imala tako jake, čvrste temelje je da ni mogla biti dovedena u pitanje. E, koja se, naravno, vraća na njegovu vještinu, prvenstvo na njegovu vještinu. I ne samo to, nego kaže Abu Džafr Mansur, kaže Hvala Allahu, kaže, pa jel, pa Allah što dao da imamo more između nas i njih, imamo, znači, onaj, sredozemno more, pa dijeli nas, na, naš Helafet Tabasijski od, od, od, od te uprave Emevijske u Endelosu, pa nam on ne može prići preko mora da nas napadne, Hvala Allahu, jel. Očer, znači, znači toliko je onaj, bio svjestan njegove snage i moći, i zaista je to tako bilo, jel. Zaista to tako bilo da je Abdurrahman ibn Mawije e, zaslužuje da ga naša djeca pamte, Abdurrahman ibn Mawije et dahed ili skraćeno Abdurrahman dahed zaslužuje da ga naša djeca znaju, da pamti, da čuju za njeg, da znaju ko je, šta je, odakle je došao, šta su mu glavne karakteristike. Uh, Preće je da njega znaju nego bilo kojeg igrača iz Portugala, koji je, nad kojim smo sam vladali 800. godina i kojim je vladan po Šarijetu i Barce, Barce, Barceloniji, i sličnih mjesta igrača koji igraju tamo u Madridu. Uh, Preće je da znaju znači, muslimanske velikane, muslimanske vojskovođe, muslimanske vladare, učenjake u Lemu, uh, naučnike koji su bili, uh, prošli kroz ondijelo živjeli, ondijelo su izgradili tu civilizaciju za koju dan danas Zapad oplakuje a moslimani, uglavnom, nisu ni svjetsni e, vrijednosti e, vrijednosti civilizacije koja je živela u Endelusu. Kao dodatak, jel, nastavljam samo temu na čovog prilike, bilo ono skraćeni dio vezano za, za Drahmana Moaviju e, i obnavljanje endeluske države, Dizanje iz pepala Maltene. ne. Samo nastavljam jel, još neke pojedinosti, da kažem, vezano za njegovu državu, za njegovu njegov držav, njegov imaru, upravu koju, koju obnovio u Endelusu koje što je trajalo od, od znači, 138. godine do 172. godine po Hiđe, znači 34 godine njegove ulasti. Uh, Audor Rahman ibn Mawiyah, Ad Dahil, znači uh, od njegove, uh, njegove te uh, veličine uh, ličnosti, sposobnosti i umješnosti je to bilo, jel, da, da on kada je radio na upravljanju države, na uređivanju države, znači radio na tome da je, da je prilikom uh, nastoje da, Jer govorimo prije toga, znači, eh, muslimani u se podijeli, podijeli na plemenskoj osnovi. Posebno Berber, posebno Arapi, Arapi između se, Berberi između se na, na plemenskoj osnovi, pa su bili jel, u zavađi, u svađi podijeli. Eh, i podijeli. Kada je Drahman i formirao eh, vojsku državu, znači, nastojao da iz svaki, iz svakog plemena izaberi najisposobnije, najbolje godnjeg i uključi ga u funkcije države. Bilo koju oblast. Što vojnu, što naučnu, što ovu, što onu Znači, a to je u stvari govorio o njegove miješnosti, njegove sposobnosti, njegove, jel, dubini uma, da, da, da zna na koji način jel, da, da sve te strane koje mogu biti suprotstvene, da ih stavi u, u jednu zajedničku sredinu. Jedan zajednički tim. A, također, druga krasična stvara to je, jel, da, da to smo već spomenuli, da je od Rahman i Mavi, znači, od njegove sposobnosti je to bilo, znači, da, da je znao i imao vještine, imao dovoljno odlučnosti, i da je, znači, kako kažem, njegovi neprijatelj, znači, da, da su mu se dili sa strahopoštovanjem, da je bio moguć, znači, u da uguši sve moguće pobune koje su dizane protiv njega. O tome se samo mogu pitati predavanje i predavanje. Znači, to je jako zanimljivi događaj ima, znači, kako se to uresilo, ko se digao protiv njega, na koji način, s kojih razloga i tako dalje. Uglavnom, znači, u tome se, pokazuje njeg, njegovu genialnost u upravljanju državom. E, Otku otko njemu pravo da da da jel, da protiv tih suprostavljenih straha da, strana protiv da ugušite pobune. Narod to se vraćao na poznati Hadis koji bilježi Musli sahih od od Afređije. Kojem je došo da poslanik sa naslanom rekao: "Men etakum bi amrukum jamian alaraculin wahid." Koman dođe, a vi ste se okupili ako jednog čovjeka znači izabrao da jednog čovjeka da bude vladar. Kaže fa aradin šuk i hoće taj koji je došao hoće da vam, da, vas pocijpi, da vas podijeli da vas podijeli. Da novu skupinu, novu državu. Kaže voyu feri bu jema da podijeli vaše vaš, vaš džemat. Fadribu rasbu se kajen kan kaže e, udarite ga po glavi sa sabljom, odnosno ubite ga. Kaže kainan kaže mako on bio Hadis Biližni muslimusim muslima, muslim, muslim. i ovaj Hadis govori o tome, znači, da nije dozvoljeno cijepati džemat muslimana, ali koji džemat, znači, ovo je ono drugo tumačenje džemata u islamu, znači, džemat muslimana koji se okupi oko jednog uh, vladara muslimana i zaberu i oni bude znači, emir džemata, vlada po islamu, po šarijatu, znači, nije dozvoljeno izaći protiv njega. A drugo tumačenje džemata, da ne to je onak poznato tumačenje, to je el da je džemat uh, slijeđenje istine na koje je bio poslanik sa Lolaum Sadem Ashabi da bi ni Selefovog umeta. I da je u džematu onaj ko slijedi istinu pa makar bio sam. Kao što se prenosi od Lajmina svuda. Ta dva tomačenja džemata treba, vraća, zapamtiti, znači za sva vremena da ne bi dolazili u koliziju sam sa sobom. U pitanju, u u stvarnosti kod nas. Dalje je Abdurrahman ibn mavi uh, od njegovi... Uh, njegove ličnost, osobina njegove ličnosti je to da prilikom sluhova sa bilo kojim onih koji su htjeli da, da, da poremete njegov rad i unište njegov rad, znači, znači vrlo bitna karacija kod njeg bila da bi uvijek nastojao da pokuša napraviti dogovor sa, sa prostavljenom stranom. Znači da, da, da na miran način riješi taj spor kad su pitanje muslimani, pa prvo pita stvar, znači uvijek je naso. Nije, znači što znači da ni njemu nije bilo skid prolijevanje krvi. Ili srećanje, znači osveta i to slično. A ako ne bi bilo drugog rješenja osim borba, a obično to druga strana zahtijeva, znači onda bi vel pribjegao i ratovanju u borbi. E, zbog ovog dešavanja u Londusu, znači u tom periodu kada je Abdulrahman ibn Mavije e, znači, uspostavljao, ispepala novu državu, izgradio na onom čemu izgradio, desilo je se, znači, da su u tom periodu a, a, izgubljeni svi gradovi u Francuskoj koji su u Osmani bili osvojni. Znači, tada definitivno više, znači, nestao islam iz, iz a, Francuske. A, sa druge strane, a, ako mi neko pita pa dobro, šta je tu Šta je to tolko da to specifično što je Abdulrahman ibn Mavije Dahelu radio u Endelosu što ustarilo učvrstilo njegovu moć u državi što ukazuje na njegovu na njegovu genijalnost i sposobnost u upravljanju vođenjem države. Otako će mnogi pisali, ali i i i mnogi drugi ličnosti i autori iz raznoraznih uglova. Ja što ukratko da prepričam jel sam. Abdulrahman ibn Mawia Dahil od samog početka njegove vladavine. Naći vodio v, vodio velikog računa o formi o formiranju i uspostavljanju jake vojske muslimanske. I to na vrlo specifičan način, e, Pošto je ustanovio je da je većina stanovništva u delu su bila stvari je domaće stanovništvo koje koji su takozvani u muladi. A to ostvari to su djeca koja su rođena je od doma, znači od domaćeg stanovništva a, koji su bili znači porejetno znači kršćani iz Endelusa, al su primili islam, znači nasuđita to to te tu kar krstvo imala. Euh, ili su mješali se sa sa Arapima, sa Berberima. Euh, pa je u svoju vojsku ubacio, znači jedan od osnovni osnovni znači, faktora u mu je bilo baš ubacivanje a, Ti, te eh, tog elementa u vojsku. I još jedan drugi element koji je koji je jako bio snažan bitno njegov o njegovoj a to je takozvani djeca sa Aliba, sa Kalba to su je eh, tako ili na udararskim knjigama, misli se na na Slovena, odnosno misli se na djecu. Na djecu eh, koju su kršćani prodavali iz Evrope. Al-Dragomir je kupovao djecu kršćansku, djeca koja su bila mala djeca. Kupovao ih kao roblje. Eh, Znači, kako se to desilo da su da vršila djeca iz Slove, Slovena u Europi to je druga priča, druga priča i druga priča. Uglavnom, on je kupao znači, u velikom broju djecu. I tu djecu je onda otvorio njima posebne škole, škole u kojima su oni znači, odgajali se, učili se, od na postojali monsimani, primili bi islam, i odgavaju, odgajaju na razno raznim, kako bi koju za koje ih se otkrilo ima koje vještine, uglavnom najviše su ta djeca stavljana u vojsku. Tako da jedan, jedan temeljni osnov njegovoj vojski su bila ta djeca. Znači, djeca normalno su bila primili, primili Islam, postali muslimani, ali su, znači, to su bila djeca koja su kupovana kao roblje iz Evrope, a njihove porekle bila slovenskom. Znači, u njegovom periodu, znači, ta, ta, ta, broj te djece koji su bili u tovo vojsko, odnosno naravno koji su bili odrasli vojnici, je bio veliki broj ali mu je uh, bio srž njegove vojske i dao veliku snagu njegovog vojsce. Da bi naravno u slopu te vojske uključio uh, sve druge uh, dijelove od uh, raznih uh, dje, uh, plemena, od Dervira, Jara pa i ostali, uh, da je znači, za kratko vrijeme formirao znači, jako veliku vojsku koja je brala 100.000 vojnika, znači stalne vojske, konstantne vojske koja je uvijek bila spremna za borbu. Znači, toliki je broj vojske u toj dobro, znači jedna velika, jaka vojska za jednu takvu državu. Znači, to je taj prvi faktor koji karakteriši njegov, njegov način vladavin i organizovanja državi. Druga stvar, Abdurrahman Ibn Avije Dahl je vodio velikog računa o širenju šarijaskog znanja, odnosno otvaranje škola, otvaranog biblioteka, otvaranju ono što mi danas nazivamo fakultetima, školama, srednjima, osnovnim itd. Mada je to gleda odgaćivo uriženo kod njih. Odnosno, od Rahmanima Avije, Dahil je bio poznat uh, po iskazivanju velikog poštovanja prema učenjacima, prema ULEM. I od tem mjeri je da je jel, da pozivao da je ugošćavao i tražio da kogod od lemi iz raznih delova iz stanskog svijeta da dođu kod njeg, da su dobrodošli došli, da im je pridavao čast i ukazivao, jel da, davao mogućnost da, da žive u bilo kojem gradu Andalusa i da tu dijelu da radu da radi da šire da изучава и širi znanje. Znači toj stvari je dao veliki značaj i sam lično je utorno učestvovao. Uh usto je znači odno organizovao kadijsku vlast I to na uzoru, narodno koji je naučio, pazite, emevijska država, emevijski helafet je bio na jednom visokom stepenu organizacije. I znači, sve ove stvari ko je uveo ovamo, on je narodno sve to preuzio i naučio, dok je bio mladić, znači sa 19 godina kada je pobjegao, a u 25. godini je već formirao državu. Znači, e, znači, e, znači, ta iskustva on prenio u Endelos. Uspostavio je tijelo koje je se bavilo el emr bil marufi o nehi na znači skupin ljudi koji se bavili na ređivanje dobro zla. Znači, to je bila postavna funkcija, znači nije sad neka, ko misli da to iznišljata na Saudijske države, da sad ima i neko tako zvalno šarijsku policiju, ne, su, to, to je uvijek postavila, znači, postavila posebna grupa skupina koja se bavi na ređivanje dobro odlačanja zla, koje su imali posebne zadatke, znači organizovane baš za tu stvar. Iako je svi muslimane uopće naređeno da ređuju dobro odlačanja zla. Bila المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا